Szentesi Éva, a mai naphoz nincsenek emlékeim. Neked szerelmem, aki sötétségből fénybe vezettél. A mai naphoz nincsenek emlékek. A mai dátumhoz nem tudunk emlékeket megjeleníteni vagy megosztani, de jelezni fogjuk, ha van valami, amire visszatekinthetsz. Forrás Facebook ha még egyszer arról kell olvasnia, hogy az időszakos bőt jót tesz a testnek, hogy jót tesz a testnek, ha 18 órán keresztül semmit nem eszik, a maradék 6 órában pedig rendesen kajál, ha még egyszer valaki leírja a kávét soha cukorral, hogy a koffein éggyomorra se jó, hogy az alkohol megöli a beleket meg a lelket, hogy a szénsavas üdítővel vécét is lehet tisztítani, hogy a tudatosság az ember mértékegysége, ha még egyszer valaki mindezeket leírja, akkor kiáll a legforgal a hídra és torka üvölteni fog. A heti jelentés elérhető. Az előző héten 36 kal nőtt a képernyű ideje, amely átlagosan napi 8 óra és 27 perc. Előbb a sápat flakon fordítja meg a két szélén, aztán tűzforró vizet enged. Szereti ha égeti a bőrét a víz. Piros foltok lesznek rajta és megborzong a fájdalomtól és ő ebben a fájdalomban otthon érzi magát. A flakon fejjel lefelé áll, inog a kupakon. Azt akarja, hogy lecsorogjon az aljáról a sűrű anyag. Tótágas, de nem mondja ki ezt a szót, csak magában ismételgeti. Azt sem mondja ki hányszor elképzelte már, hogy valaki őt is megfordítja azért, hogy kipréselhessen belőle egy utolsó, sűrűvé adagot. Mielőtt belép a kádba, elővesz egy ecsetet a csap mellé helyezett ibrikből. Az ibrik egyáltalán nem tetszik neki, csak azért vette meg, mert ez volt akciós. Letekeri a kupakot a mély tisztító termálpakolás tégejéről. Az ecsetet határozottan belemártja, bár nem tudja, hogy kell határozottan belemártani valamibe az ecsetet, ez mégse kés, csak egy finom tárgy. Ilyennel pingáltak díszletórán nagy és drabális maketteket, teljesen feleslegesen, mert a szakirányú képzés után nem vették fel az egyetemre. A haját hátra fogja egy piros, idétlen kínai hajráffal, olyannal, aminek a tetején bugyuta plüss szívek vannak. Belenéz a tükörbe, amit előző este a fokrém apró szeplőkkel fröcskölt össze, és egyenletesen elkezdi bekenni az arcát az iszappal. Nem tudja, hogy kell határozottan. Nem tudja, hogy kell egyenletesen. Nem tudja, mire jó az iszap. Nem tudja, használ -e egyáltalán, vagy csak az idejét vesztegeti. Nem érti a plusz szívek létjogosultságát. Az ecsetvonások sötét szürke cirádákat rajzolnak az arcára. Ha most díszletes lenne, biztos megihletné ez a minta. Felhasználhatná egy jelmezhez, beletervezhetni az egyik zsanzsöné darab látványába, amiben a cselédek meggyilkolták az úrnőjüket, mert gyűlölték elnyomásuk megtestesítőjét. Lehetnének a cselédek nehéz, sötét, gyógyiszapos pakolásban. Lehetne az egész testük pakolás, és ahogy száradna az iszap, úgy rajzolódna ki, egyre jobban szörnyeteg mi voltuk. Ha most tervezne látványt, ezt biztosan megálmodná, de nem így alakult az élete és ő ezt csak néha bánja. Közben az arcképét figyeli, a tükörképe kancsal. Igazából ő a kancsal, ha nincs rajta szemüveg, amit harminc évig szégyelt, egészen addig, amíg el nem kezdték sokkal súlyosabb dolgokkal bántani, például, hogy ő csak egy megcsonkolt, gyerektelen nő, bénán a szája, ellenszembes az aurája. A pápa szemes kancsi gyerekjátéknak tűnik mindezekhez képest, és közben nem érti, hova lett az a lány, Akit az anyja arra nevelt, védje meg magát, ne hagyja magát, sose hagyja, hogy bántsák. Most megbénítja a tehetetlenség, és az anyja sincs itt, hogy tanácsot kérhessen tőle. Megnémult a becsmérlő szavak súlya alatt. Megcsonkolt, gyerektelen nő. Széthúzza a köpenyét, a hasára néz. Függőleges, vaskos, keloidos heg húzódik a szeméremdombiától néhány centivel a köldöke fölé. Olyan, mint egy laborban kifejlesztett földi giliszta. de gyorsan elhesegeti a hasonlatot, mert gyerekkorában írtózott a gilisztáktól, nem mert miattuk mezitláb járni az esőben. Van még egy kisebb heg is a jobb oldalán, jóval apróbb, egészen halvány a nagy földi giliszta mellett, de ha közelebbről kezdi vizsgálni, akkor érzékeli, hogy az is 10 centiméter legalább. Apró lábak állnak ki, pedig a földi nincsenek is lábaik. Akkor ez egy százlábú. Ezt fejti meg. Az lehet, de nem tudni biztosan, mert nem látni jól, és a szeme is rossz. Ledobja a köpenyt a földre, belemászik a kádba, megborzong a forróságtól. Nem érti, hogy lehet libabőrös a tűzforró vízben, de biztosan van erre is az interneten magyarázat. A lila flakomból kiütöget még egy kevés kocsonyás anyagot, alaposan eloszlatja a vékony szálak között az ujjaival, megmossa a haját, majd belefekszik a vízbe, csak az orrát hagyja kint. A víz azonnal utat tör magának a dobhártyáihoz, finom nyomás nehezedik az agy és meditálni kezd. Ismét elképzeli, hogy fejjel lefelé tartják őt is, azzal a céljal, hogy kiokádja magából a sűrűvé kocsonyásodott anyag legutolsó maradékát. Aztán felül a vízben elveszi a sápatlila flakont, fejjel lefelé fordítja, és megint ütemesen ütni kezdi a tetejét a tenyeréhez. Elképzeli, hogy az ő fejét is ütik, hát ha még ki tudnak belőle facsarni bármit, például érzelmet, figyelmet vagy törődést. A flakon enged, van még benne egy adag, két balzsamozásra már nem elég, egy utolsó nagy dőzsölésre még bőven. Ütik őt is a talpánál fogva. Van még benne, még egy jó nagy utolsó lélegzetvétel. Vigyék el, vigyék az utolsó nagy sűrű adagot is belőle. Ezt kívánja. A sűrű balzsamnak is sápatlila színe van, néhol sejtelmesen megcsillan, ahogy forgatja kezében a tetemes adagot. Kilehelte a hajpakolása tenyerébe a lelkét, közben ő is ugyanígy járt a képzeletbeli ütésektől. Egyenletesen felviszi a hajára a balzsamot, eloszlatja a tincsek között, a vékony szálú haja összegubancolódik, de a tenyérnyi kocsonya kibontja, és hatalmas csomók maradnak a kezében a hajából. Nem aggódik. Ilyen a hormonális változás. Ez a történet eleje. Viszont egy jó történet nem mondja el, miért vannak hegek a nőhasán, hanem szép lassan bontja ki a főszereplő jellemét, személyes sztoriát, meg akar hökkenteni. Nem árulja el az elején, hogy áttétes méhnyakrákja volt, és majd nem meghalt. Majd csak akkor teszi ezt meg, amikor a tragikus feszültség csúcspontjára ér, ahol a főszereplő megtalálja élete szerelmét, akkor árulja el, hogy nem lehet gyereke. Sőt, az igaz szerelmet is akkor találja meg, amikor meghal az anyja, és akkor a nézők felhördülnek majd, hogy ezt az egészet csak kitalálták, ez nem lehet igaz, ilyen nincs csak a mesében. Vagy együtt éreznek, vagy utálják, vagy a kettőt egyszerre. Viszont ez egy szar történet, ez már az elején elárulja a tragikus csúcspontokat. Őt pedig utálják, mert mi az már, hogy túlélte a rákot és megtalálta a szerelmet? Csonkolt, gyerektelen nő. Neki ilyen nem jár. Ő csak egy csonkolt, gyerektelen nő. A hormonális változásra enyhe gyógyszert szed. Legalábbis ezt mondta az orvosa, hogy nem kell aggódni, mert nincs jelentős hatóanyag tartalom benne. Azért van szükség ilyesmire, mert a korai klimaxot kezelni kell, viszont a hormonkezeléstől újra kialakulhat a rák. Annyi mindent lehet olvasni a hormonokról. Az egész létezése kellemetlen veszőfutás lett a hormonadagokkal és az idővel. Egy egységnyi hormon mekkora sebességgel alakítja ki újra a rákot? A hormonnélküliség hogyan okoz más betegségeket hosszú távon, amik másmilyen halálnemekhez vezetnek? Milyen halálnemet választana a rák helyett? Ezen elgondolkozik, és arra jut, hogy legszívesebben leugrana a Golden Gate hídról, mert az gyönyörű. Bár sosem járt még San Francisco-ban, de biztosan odautazna a halála előtt. Így cselezné ki a rákot. Nem adná neki magát úgy, ahogyan azt a halál eltervezte. Gyönyörű ruhát venne, csak erre az alkalomra. A híd rozsdavörös izzásához öltözne a naplementében. A haját kibontaná, a sminkjét előtte két órán keresztül készítené. Olyan ragyogó lenne az arcbőre, ami most a trend a szépséginfluenszerek között. A magas sarkú cipőjét a hídon hagyná, és belevetné magát az óceánba. Szép halál, de még él. Még nagyon is él. Sűrű, néhol megcsillanó, kocsonyás anyagként folyik az élete egy flakon falán. Egy kellemetlen érzéssel kezdődött szex közben. Vérrel folytatódott. Egyre intenzívebb színekkel és állagokkal. Aztán azzal, hogy elöntötte egy sötét, májszerű zselés anyag. Aztán félrediagnosztizálták. Aztán hülyének nézték. Aztán letagadták. Aztán lebazták, hogy miért nem jött korábban, miért nem jött vissza, miért nem vette fel. Egy kellemetlen érzéssel kezdődött és végzetes hibákkal folytatódott. Most nem lehet gyereke, és ezzel nem tud mit kezdeni. Azt sem tudja, mit kellene éreznie a gyerektelensége miatt. A nagy műtét előtt nem fagyasztják le a petefészkét. Nem mondja el senki előre, hogy ha átmegy rajta 28 sugár, akkor semmire se lesz jó. A petefészek bent marad a hasüregben, de használhatatlan. Itt ül, és semmire se jó a petefészke, hiába van felvarva a hasfalára. Nincs méhe, így nincs funkciója a megmaradt ivarszervének sem. A soha meg nem született gyerekeire gondol. Elképzeli őket, mennyire hasonlítanának rá, és nem szomorú. Ebben a pillanatban a felfüggesztett ivarszervét jobban el tudja képzelni mint a gyerekei arcát. A gyerekei elképzelhetetlenek, és nem szomorú amiatt, hogy soha nem fognak találkozni. Majd a következő életedben, mondja az egyik spirituális beállítottságú barátnője. Ennek így kellett lennie, a te életed így teljes, mondja egy másik. Ő meg csak néz ki a fejéből, rendezgeti maga körül az érzéseit, mert az érzései is a testén kívül helyezkednek el egy ideje, de nem állnak össze. Elnehezednek, és megülnek lent valaminek az alján, aztán beleragadnak a végtelenbe. Legalább szomorúnak kellene lennie, bőgnie, sajnálkoznia. Vágyakoznia a meg nem született, pedig biztosan szépek lennének gyerekei után. Elképzelni, hogy a férfi valakivel él, gyerekei vannak. Azok csodálatosak, okosak, kedvesek, és hasonlítanak rá. De az egészből egy rohat feltételes mód lesz. Soha nem fog megtörténni. Sírnia kéne és önmagába roskadni, folyamodni a örökbefogadásért és ezerszer meghallgatni ugyanúgy fogod szeretni, mint a sajátodat. De ő nem akar senkit se ugyanúgy szeretni, mint a sajátját. Ő csak itt akar ülni és nézni akar kifelé a fejéből. Semmit nem akar érezni. Fel akarja vágni a hasát a keloidos heg mentén, szétnyitni és megnézni, hogy néz ki a hasfalára felvart petefészke. Meg akarja mutatni a világnak, hogy szörnyűködjenek. Titokban olyan műsorokat néz, amikben ismeretlen emberek egy homokos tengerparton 45 fokban piros és sárga egyenruhákban küzdenek a túlélésért. Azt hiszi, ez már a valódi világ, hogy igazi szenvedés az, hogy a szereplőknek fél lábbal kell állniuk egy cölöpön addig, amíg ki nem derül, melyik bírja tovább. Közben a jelen háborúiról, amiket élőben közvetítenek a közösségi oldalakon, azt hiszi, hogy semmi közük nincs már a valósághoz. Azt gondolja, hogy ilyen szörnyűség nem történhet meg, hogy a világ egyre borzalmasabb, éppen ezért nem is akarja elhinni mindazt, amit lát. Azt mondja rá Kamu. Közben nem gondol bele, hogy a gyarmatosításnál vagy a lágerekben nem voltak okos telefonok. Aztán bekövet egy ukrán lányt a TikTokon, aki azzal szerzett milliós követőbázist, hogy a hazájából tudósított, amikor Putyin megtámadja Ukrajnát. A lány pillanatok alatt híres lett. A félvilág neki szurkolt a bunkerben készített videói alatt, amikben megmutatta, milyen konzervekből főz az anyja, hogyan tisztálkodnak, vagy körbejárta a lebombázott szülővárosát és beszólt az orosz elnöknek. Aztán, amikor el tudott menekülni az otthonából és új életet kezdett Olaszországban, ahol jó ételekről, fenséges péksüteményekről, kávékról és napsütéses teraszokról posztolt, akkor elkezdték utálni. Neki is csak a népszerűség kellett, semmi hiteles nincs benne, már nem inspiráló a személyisége. Mintha az ember megválaszthatná a saját tragédiáját, amit azért kér, hogy elérjen egy bizonyos like számot mintha nem cserélné vissza bárki az egymillió követőt az otthonáért vagy egy működő petefészekért. A méknyak rosszindulatú daganatos megbetegedése esetén a sebészi kezelés módját és mértékét a daganat kiterjedése, a beteg életkora és családtervezési szándéka határozza meg. A rossz méknyak daganat műtéti kezelésének célja a daganat és az esetleges környéki nyirokcsomó áttétek teljes eltávolítása. A radikális mélyeltávolítás során eltávolításra kerül a méh, valamint mindkét oldalsó függesztő szalagja, parametrium, a medence falig, a hüvely felső harmada, néha nagyobb része is, a hozzátartozó kötőszöveti állományjal, a kismedencei nyirokerek és nyirokcsomók, illetve azok érintettsége esetén a hasi nagyerek körüli nyirokcsomóhálózat egészen a veséket ellátó artériák magasságáig. Amennyiben a beteg még gyermeket szeretne és az előzetes vizsgálatok eredménye ezt lehetővé teszi, alternatív megoldás lehet a méhnyak radikális eltávolítása, trahelektómia is. Ebben az esetben a méhtest megtartása mellett végezzük el az összes szükséges beavatkozást, majd a műtét végén a testet a megmaradt hüvelycsonkhoz rögzítjük, megőrizve a későbbi gyermekvállalás lehetőségét. A műtét előtt a hasfal, a szeméremdomb és a szeméremtest szörzetét leborotváljuk, a beteg hashajtás, illetve beöntés után nyugtató tablettát kap. A műtét légcsövön keresztül végzett altatásban történik. Műtőasztalon már alvó állapotban a hasfalat és a szeméremtestet, illetve a hüvelyt fertőtlenítő oldattal csírátlanítjuk. a húgyhójakba állandó katétert vezetünk. A köldök fölé is meghosszabbított középfonali, hosszanti meccésből hatolunk a hasüregbe. A látható területek megtekintése, a hasüreg és a kismedence áttapintása után. Átvágjuk és ellátjuk a még függesztő szalagjait, feltárjuk a hashártya mögötti területet. A kismedencei nagy artériákat és vénákat, majd eltávolítjuk a nyirokcsomókat és nyirokereket a kismedence aljáról és oldalfalairól. Az eltávolított nyirokcsomókat azonnal is szövettani küldjük. A húgyvezeték kismedencei szakaszát teljes mértékben felszabadítjuk egészen a húgyhójagig. A méhetellátó ereket lefogjuk, átvágjuk és lekötjük, majd elől a húgyhójagot, hátul a végbelet a hüvelytől elválasztjuk, és a hüvejt is felszabadítjuk. Ezután a méhet, szükség esetén a méhfüggelékeket is, oldalsó függesztő szalagjaival és a hüvely felső harmadával, szükség esetén felével kétharmadával együtt eltávolítjuk. A sebét öltésekkel zárjuk. A szöveteket korszövettani vizsgálatra küldjük. Amennyiben a szövettani vizsgálat kismedencei nyirokcsomó érintettséget igazol, szükségesé válik a hasi nagyerek aorta körüli nyirokcsomók eltávolítása is. Amennyiben a daganat kiterjedése azt indokolja, szükség lehet a húgyhólyag, a húgyvezeték vagy a bél egy szakaszának eltávolítására is. A egy részének eltávolítása esetén a katétert a hasfalon át, a szeméremcsont felett vezetjük ki. A műtéti területről egy vagy több műanyagcsövet, drént vezetünk ki a hasfalon, néha a hüvelyen keresztül az esetleges felgyülemlő folyadék vér-nyirok elvezetése céljából. Radikális méltávolítás után menstruáció nem fog jelentkezni, terhesség nem fordulhat elő. A húgyvezeték és húgyhólyag műtéti érintettsége miatt a spontán vizelés nehezen vagy esetenként egyáltalán nem áll helyre. Gyakran alakul ki székrekedés, hosszú távon fogyás és a fizikai erőnlét romlása is bekövetkezhet. A nyirokcsomók és nyirokutak eltávolítása miatt az alsó végtagokon lábduzzanat, ödéma jelenhet meg. A nyirok nyirokfolyadék a hasüregben vagy a hasfalban nyiroktömlőt képezhet. A kereszcsonti és a kismedencei idegfonatok sérülése miatt alsó végtagi mozgásnehezítettség és érzéskiesés is felléphet. Forrás Szemmelweis Egyetem